Biserica aceasta, pentru cei ce se ostenez, pentru cei ce cântă, și pentru poporul ce stă înainte, aștepte de la tine. noastră, de dimineață Domnului. Doamne miluiește! Doamne miluiește și ne păzește pe noi Dumnezeule cu harul tău. Doamne Ziua fată de subârșită sfântă în pace și fără de păcat de la Domnul să cere Doamne, Credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre. De la Domnul să cerem: dă doamne! are de păcatele și de greșelile noastre. De la Domnul să cerem: doamne! de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cer de Doamne la vieții noastre în pace și într-o pocăința o să vărșim, de la Domnul să cer cu vieți noastre, fără durere neînfruntat în pace, și răspunsă bună la înfricoşătoare, judecata lui Hristos, să cerele. Doamne! Pe prea sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, de Dumnezeu, lascătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții pomenii să tu în cine și universal și toată viața noastră. Lui Hristos, Dumnezeu să o laud. Livirii de oameni și ții slavă în saama, Tatălui și Fiului și Spântului Duc, acum și purul și a și veci. Altă este animii Lui și a ne mântui pe noi Dumnezeul nostru. Și ție slavă înățăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și puruream și în vecii vecilor. Este binecuvântat Hristos, Dumnezeul nostru, tot acum acum și pururea și în vecii veci lor. Amin. Dumnezeu tărește Dumnezeule Sfântă și dreaptă credința dreptă viitorilor creștii și Sfântă Biserica Ta o este în Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Cei ce ești mai cinstită decât Și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, Care fără pe Dumnezeu, cuvântul ai născut, Pe tine-n cea cu adevărat de Dumnezeu, te Slavă Hristoase Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu, iar uși mulțumirea și în și veșnicia veșnicilor. Amin. Dumnezeie lește, Dumnezeie lește, Dumnezeie lește. răsplătiți stăpâne binei Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu pentru rugăciunile prea Preacuratei Maicii Sale cu folosințele cinstitelor cereștilor netrupeștilor puteri cu puterea cinstite și de viață făcătoarei cruci pentru rugăciunile Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru Dimitrie cel Nou ocrotitorul Bucureștilor și Sfântul Mucenic Nestor a căror pomenire o facem astăzi cu ale Sfinților Mucenici, Brâncoveni, Constantin, Vodă și Fii ei Constantin, Ștefan, Radu, Matei, împreună cu Ianache, sfednicul Mărturisitorii Ortodoxiei, Cu ale Sfinților Împărați, Constantin și Mama sa, Elena, cu ale Sfinților drepților, Dumnezeieștilor, Părinți, Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților. Să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Domnul Isus, Eristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Lui Și al Fiului și al Sfântului Duh. Prea cu vioși, și prea cu cernici, părinți slujitoarei Sfintelor altare, cu vioase iubiți frați și surori într Domnul. măriți să fie bunul Dumnezeu pentru această seară binecuvântată în care am trăit clipe de bucurie duhovnicească împreună cu Sfinții Lui Dumnezeu. Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Dimitrie, Sfântul Mucenic Constantin Brâncovianu și Sfânta Cruce prin care a venit bucurie la toată lumea. Cu ajutorul Tatălui Ceresc, Sfântul precuviosul Părinte Dimitrie ne-a chemat, din preună cu frățile voastre, cler și popor, să-i aducem laude în cântări, să-l preamărim pe Cel care s-a născut la Sudul Dunării și a trăit în secolul 13 pe vremea Imperiului Româno-Bulgar, Condus de frații Petru și Ioniță Asan. Acest bărbat al doririlor, de mic copil, s-a apropiat de către cel care a făcut cerul și pământul. S-a apropiat de Dumnezeu în duc de rugăciune încă din brațele mamei sale. Satul Basarabov... Pe malul lomului a fost satul în care a gustat dulceața bucuriei, a gustat sfintele taine, a gustat din ceea ce au împărtășit părinții duhovnici ai sfintelor mănăstiri, în preajma cărora micuțul Dimitrie mergea adesea, din preună cu mama lui. De mic copil a dorit să fie o floare a raiului, o floare a bucuriei. De aceea, ori de câte ori mergea cu vacile la păscut, Sfântul Dimitrie se minuna împreună cu psalmistul David zicând, Cerurile spun slava lui Dumnezeu, iar facerea mâinilor lui ovestește tăria. Ne spune Sinaxarul Sfântului că era deosebit de rugător, milostiv și blând. Aceste calități și le-a cultivat și când a ajuns la maturitate, mergând, Cuvacile l-a păscut, a călcat peste un cuib de păsărele și a strivit puișorii. Și atunci Sfântul s-a pedepsit pe sine și trei ani de zile n-a pus încălțăminte în piciorul cu care a lovit puișorii nici iarna, nici vara și rugându-se lui Dumnezeu să-i dăruiască iertarea păcatelor lui. Pelerinajele pe care el le-a făcut la mănăstirile de pe malul omului, pentru că în vremea aceea, lomul era plin de către nevoitori ai lui Dumnezeu. Sfântul Dimitrie, gustând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 Și cel ce nu-și ia crucea și nu-mi urmează mie, nu este vrednic de mine. Și atunci Sfântul și-a luat crucea dulceții rugăciunii și-a intrat întruna din mănăstirile de pe malul omului și retras în peșteră din apropierea satului Basarabov, a trăit în post aspru și în rugăciune, în privegheri, apropiindu-se cât mai mult de Dumnezeu. Mulți ani de nevoință, ne spune Sinaxarul, și viață puznicească în care lupta cea bună s-a luptat și călătoria a săvârșit, credința a păzit. Sfântul, rugându-se lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a dăruit cunoașterea sfârșitului său. Și atunci ce a făcut? S-a așezat între două lespezi de piatră și a adormit un Domnul. Crescând lomul, dând afară din matca lui, a adus... Aluviun și a acoperit trupul sfântului Dimitrie. Și psalmistul David ne spune, minunat este Dumnezeu într-o sfinție lui, Dumnezeul lui Israel. Așa s-a descoperit sfântul lui Dumnezeu cu viosul părinte Dimitrie cel nou Basarabov. Cum s-a descoperit? O fată bolnavă, fiind oarbă, s-a dus cu părinții la mănăstire să se roage. Și noaptea în vis, i s-a arătat Sfântul Dimitrie zicându-i, Dacă vei veni și te vei închina, Sfintelor mele moaște, te voi tămădui. Spunând părinților, părinții, au mărturisit preoților și în rugăciuni, și în cântări, și în psalmi duhovnicești au desfăcut locul unde Sfântul a fost îngropat pentru că minunea dumnezeiască s-a arătat printr-o luminiță deasupra mormântului. A fost dezgropat și Sfintele lui Moaște au fost Descoperite întregi. Domnitorul țării Românești, auzind de această minune a sfântului Dimitrie, dorea să aducă moștele lui în țara românească. Și așa au pornit iubis frați și surori într domnul din satul Basarabov și au ajuns cu carul, cu boi uracla cu sfintele moaște până la graniță la ruse. Și de acolo boi n-au mai vrut să pășească. Au înțeles că nu este voia sfântului să plece din Basarabov. Și atunci s-au întors înapoi, le-au așezat în noua biserică în care domnitorul țării românești a zidit-o și sfintele lui moaște au rămas acolo până la războiul ruso-turc din anii 1769-1774. Și atunci generalul Petru Salticov din Rusia a vrut să ia sfintele moaște și să le ducă în Rusia să nu fie profanate. Și un credincios macedor român, Hagi Dimitrie, împreună cu Grigorie, mitropolitul țării românești, l-au rugat să le dăruiască Catedralei Mitropolitane din București. Și așa se explică faptul, iubiți frați și surori întru Domnul, că Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie Basarabov, au ajuns în Catedrala Mitropolitană în luna iulie a anului 1774. Ne întrebăm, care ar fi mesajul care ni l-ar transmite Sfântul Preacuvios Părinte Dimitrie? Noi venim și ne închinăm, pelerim, așteptăm. În frig și vă felicităm, vă binecuvântăm și vă îmbrățișăm, duhovnicește, pentru răbdarea cu care stați, vă rugați și așteptați să vă închinați Sfintelor Lui Moaște. Eu cred că mesajul Sfântului ar fi următorul. Iubite frate, păzește credința strămoșească, închină lui Dumnezeu în Duh și în adevăr respectă cu strictețe rânduielile bisericești și dă cinste Sfintelor Moaște. Sfintele Moaște ale Sfântului Dimitrie s-au descoperit printr-o minune dumnezeiască unui om bolnav. Este careva în Sfânta Biserică sau stând la rând care să nu aibă o suferință sufletească sau trupească? Nu cred că există om pe fața Pământului să nu poarte o povară, ori povara bolii, ori povara încărcării sufletești. Și atunci când ne apropiem de Sfintele Moaște ale Sfântului Dimitrie, ce îi spunem? Îi spunem cântarea din acatist. Apărătorului al nostru din nevoi, pentru lucrarea de multe minuni, laude de mulțumire aducem ție noi nevrednici, ci ca Cel ce ești minunat și prea milostiv, izbăvește-ne pe noi din toate nevoile, ca să cântăm ție, Bucură-te, Făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie! Mărit să fie Dumnezeu, pentru că ne-am vrednicit! Dragii mei, să ajungem și anul acesta a ne închina Sfintelor Lui Moaște la sărbătoarea pe care Sfântul ne-o dăruiește ca dar al Lui Dumnezeu și al Lui pentru noi credincioși. Îi mulțumim Sfântului pentru rugăciunile care le înalță pentru noi și pentru a noastră mântuire. Îi mulțumim Sfântului Martir, Constantin Vodă Brâncovianu. Mulțumim Lemnului Cinstitei Sfintei și Dătătoarei de Viață Cruci, prin care a venit mântuire la toată lumea. Mulțumim fericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea care ne-a dat de afin fi în seara aceasta cler și popor în Duh de rugăciune pe colina Bucuriei, în Catedrala Patriarhală. Bunul Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfinților Lui, să ne dăruiască iertare de păcate și bucurie veșnică în veci. Amin. Am transmis în direct de la Catedrala Patriarhală slujba de priveghere în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Andrei Făgărășanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, iar răspunsurile la strană au fost date de grupul psaltic misionar Tronos. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o noapte liniștită!